سورة قاف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بَلَا جِئْنَا وَنْجَاهُمْ مُنْذِرًا مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ أَيَزْعَمْتَنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَٰلِكَ رَجْمٌ بَعِيدٌ سُورَةُ قَاف د تو سورت مدرس مدثر پوری مزمل پوری یو خبر خو دا کئی چه قرآن موضوع د باس جوڑا کرده دا قرآن دا قرآن سنگه کتاب ده د دی اهمیت و عظمت سده قرآن ولويل ضروري أو دا قرآن مزامين و دا قرآن دا انقلاب دا با بیادا صورتنا تر صورت واقع بورے دا تجلیه تورنا تر تجلیه حراب بورے تجلیه تور یعنی د موسی عليه السلام وحي تجلیه هراء د نبی عليه السلام وحي سوره واقع پورے تجلیه تورنا والا ترتجلیه هراء د غی پتناظر کې د دې د واړو وحي او سورت الحديد نا تحریمه پورې بابیا د دغ تجلی یعنی نه بنیادی نزریہ تنزیم سیاسی قدمات او داخلی نظم <تصفيق> او دغه آداب دغه بیانې یی خو په دې صورتونو کې موضوع بحث قران ګرځي دایده په اړه د موسی علی السلام او د نبی علی السلام د وહી تذکرہ کوي ساده الفاظ او بیا د دغه په بنیاد نظریه تنظیم سیاست او د اړنگ بیا داخلی نظم داخلي نظم مانا تنظیم کې دنه او په نظام عمل کې دنه نظم بسي سیستم بسي د ولانو سو کې با وسرا د قیامت باسم سم کوي د ماجازات قیامت صورت قاف سورة قاف کے دو قرآن بزرگی عظمت اهمیت ابا یانی والقرآن قاف والقرآن المجید بلاجیمو انجاوهم منظر منهم فقال الكافرون هادا شعون عجیب والقرآن المجید دا, دا قرآن عظمت او بزرګي ده قسم دې غوا ده قرآن بزرګي والا دا خلک نه مني بل عادي وو دي دی دې نه تعجب کوي وای هاذا نو دا قرآن عظمت بزرګي او ورسره نبی علیہ السلام تا دی صورت دې صورت اخره کوي فذكر بالقران من يخاف وعید سوق الله نه یریږي خوب پکی نو د دې قران به ذریعہ اویتہ نصیحت ورک چې قران سره اسلوشي اور سرا دی صورت کے اثبات دا مجازات مجازات قیامت جزا و سزا رکوگانوں کے اوولو کوکه یو خبر ادا کئ چې قران کې غور فکر کوه نو په مسئله د رسالت کې هم شک نه پیدا کی, کی. انکرین شکولې کوي هاذا شي او نجيب قران کې غور فکر نه کوي دوهم د انکار دا وجه د قران او رسول نه د انکار وجه باعث انکاري مجازات اصل قیامت نه نه یا مد نمنینو داغه وجنه په قران او رسالت نام انکار کړي او درېمدا وای چې دا مخکيني هلاك شيو دا غي بایسم تکذیب رسولو دا انبیاء تکذیب کړو عددی رکو اخر اخر کې وای قزابت قبلهم قومونو هوا صاحب الراس وسمو وسمودو وعاد وفرعون واخوان لوط وعصاب الايكه وقوم طبا كلن كذب الرسل فحق وعيد عذاب په ذکر راغې كذب الرسل رسولي درو جن ګړن دیمه رکوک چې دا خلق در اصل مجازات نه منکري او الله وې هر وخت د دغه مجازات او د تایاری نیولید د دې جزا سزا بې افاینا بالخلق الاول بلهم فی لبس من خلق جدید د غایات دیر کوسر او ارو خلوی من د دې مجازات او تیارې کیو اذیا ترقل متلقیان یمین و اشمال قائد مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبُ نَتِيدٍ وَجَادْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحْيِيدٍ اگر روی ارو اختیاری دا فرشتی و سرناستی سکرات الموت رائشی دتیخت الارنی ونفق فی سور ندغسبا شپیل والی کی وَجَادْ کُلُّ نَفْسِ مَا صایق او شهید و مصری دا ټوله تیاری ده د الله د مجازات هو درمر او کو کی وي دا عذاب او د مجازاتونه بچکی دوه بارا اینا بتل الله ضروری ده من خشی الرحمن بالغیب و جا بی قلب منیب انا بد ضروری دی حراب سڑے بچ کی اور بسی سور زاریات دې صورت کې اوس د قران په تذکیرو نصيحت او دعوت د قران په تذکیر نصيحت او دعوت چې جماعت قائم شي تنظیم دای مقاصد او اهداف بسې ابدي صورت کې بیان هي د قران په بنیاټ تیار شوی قائم شوه جماعت مقاصد او اهداف او سره دی دې صورت کې بیان کوي چې جزای اعمال یقینی ده جزابې قیامت باز جزای اعمال یقینی دوه خبرې مخکې دا قران عظمت بیان کړه د قران په بنیاد قائم شوه جماعت مقاصد اهداف سری او دویم دا چې جزای اعمال یقینی ده جزای اعمال وي گی لصادق گی جزا اعمال خودینه معلومیږي چې نماز توا دون لا صادق و ان الدين لو واقع جزا اعمال به وادې کیږي اگر ورځی رښتینی ده و ان الدين لو جزا سزا به واقع کیږي یقیني ده و سرا د قران په بنیاد د جوړ شوی تنظیم احداب مقاسد ادھ سورت دسر نمالومی وَالزَّارِيَاتِ زَرْوَةِ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرَةِ فَالْجَارِيَاتِ اُسْرَةِ فَالْمُقَسِّمَاتِ اَمْرَةِ سندی سے وی دلتا دا زاریاتِ زَرْوَةِ دا اللہ رب العزت دا اغا جماعت قسم خوري دا جماعت ته اشاره چې په سوسايټي او معاشره کې بهتري نهتایج پیدا کړي بهتري نهتایج یعنی په معاشره کې بهتري کار کوي نتیجه ورګي اوی اوید الزاریات زر ونا ٹھیک دچې وفسرین مختلف معنی کوي چا سره لګی یو هوا غانی دویم دی دوم فرشتي دی دین یو مراد زاریات زر وا د انسانانو جماعت انسانانو جماعت هم یا دی چې د قران بګونیه جوړ شي زاریات زروه خویلکی گی زاریات دا زرو نده کنه دا گرد غبار زره هواگانو سره لگیده پاگا هواگانو د قسمی اغا هواگانی گوادی زاریات زروه چې پا دی هواگانو سره د زمکی اغا گرد و غبار زره پورتکی و علوزی ناو انسانی جماعت ته آگا دا سے ترجمہ کے اردو کے وزاریاتِ ذروہ قسم ہے ان جماعتوں کی دا آگا جماعتون قسم جو مخالف طاقتوں میں ٹوٹ پوٹ کر رکھ دیتی ہے جماعت دا حق پرست پہنے شوئے پہ آگا جماعتون گوادی پائی قسم دے چه مخالف قوتون چیدی دا باطل پا ایکی ٹوٹ پود پیدا کئی زاریات زرو آغا نظامون آغا باطل والا تس نس کی ناغا جماعت تی وی مراد داغا دا قرآن پا بنیاد جوڑ شوی جماعت ته او داغی اغا مقاسد تا مشارش اون پا دی قسمونو کی یو مقصد دا شو کنه چې باطل نظام په ختمي زریات زروه دارن فالحاملات وقرا حاملات وقر هواگانو سکاو وریاځي پورته کولی حمل دوریز عین باران کې دا نو مطلب دا دیبا د الله د کتاب د قرآن او د دین بوچ ورته کوي اکار وکي قراني یو انقلابي کار او فل جاريات يسرى دغه قراني انقلاب او کار وا ټولمر جاری ساتی او فل مقسمات امرى دا عمر قران دا نظام دا خلکو کی تقسیمای خلکو تبعیرا صحیح نوې دغه جماعت ته د هغ پرستو د قران په بنیاد جوړ شوی بس صورت کې دوه خبرې یو خو جزا اعمال یقینی د ان نهماتتودونونهله سا د خو نه دینه لواقع او دویم د قرآاند به بنیاد جوړ شوی جماعت دا اهداف مقاصد او پاغه جماعت قسم و خوړوززاریتې ضررووا روکوگانانو کې د اولنی کې ب جماعت دغې مقاصد او دا چې مجازات جزا سزا یقیني لا اوب بيان کي دو مروکو کې بم هم دغه اعمال يقيني کې دوه بيان هو پدري مروکو کې اخيري پدې کې با جزاۓ اعمال سرا دجنو د انس د پیداکه دو مقصد بیان کی چې د اصله پیدایي و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دا د دی مقصد د د جن اور کوئی تو صورتي تور دې صورت کې یو خدای قرآن عظمت بیانایي خود تجلی تور په تناظر کې تجلیه تور یعنی د موسی علی السلام د وਹੀ په تناظر کې و د تورې و کتاب مستور فی رق منشور والبيت المامور والسقف المرفوع والبحر المسجور دا تجلیه تور کوم تورې ګواډ مراد دې د موسی عليه السلام وحیدا د موسی عليه السلام د وحی تذکرې لکې چې څنګه د موسی عليه السلام وحی و نو دغه سید محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه کما تجلی و نو دغه تجلی ده او د موسی عليه السلام د انقلاب او د وਹੀ پاغه اهم مقامات باندې قسم خولره و کتاب مستور تور کوی تور د کتاب مستور نه د هغه توراته چې لیکل شوی فیرق منشور په تختو کې یو تفسیر په دې طریقه دا ټوله تجلیه تور یعنی د موسی عليه السلام وਹੀ الب معمور غ هم دغه ځای نو د قرآ اهمیت د تجلی تور پهتنظور کې او د موثال السلام د ان خلاب په مقاماتوبانندې د هغې د پاره قسم خورري او وررسه دا خبره کوي صورت کې دوهمه خبره چه دا بد آمالو سزاهم یقینی دا مرک خوام جزائی آمالو دلتا دا بد آمالو جزائی سزا ام یقینی سزا به گئی دلتی وئی اِنَّا عَدَى بَرَبِّكَ لَوَاقِعَ مَا لَهُ مِنْ دَعْفِعَ دلتا دا عذاب تذکرہ علتا آم جزائی آمالو دلتا دا بد آمالو جزائی سزا دا ان عذاب ربك لواقه ما له من دافع دا ولنه رکوگی یوخو د قران اهميت په تور دویم دا خبره کوي چې په معانيدینو باندې عذاب راتلون کوي او دمر وکوي فذکر فوان ته بنهمت ربک بکاهن ان ولا مجنون نبی رسول سلام او دای توئی تخپل دا دعوت او تبلیغ والا سلسله جاري ساته منیوب منی کنی نو دا الله زب پیاس امر روان چې حجت په تمام شي نو تبلیغ و جاري ساته سوره نجم وَالنَّجْمِ زَا هَوَا مَا ظَلَ صَاحِبَكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقَانِ الْهَوَا اِنُهُوَ اِلَّا وَحِيُّهَا دی صورت کی تجلیِ حِرَا یعنی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وحی وضاحت تجلیِ حِرَا یعنی دا وحی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت دا نجم ایزا هوا ما زل صاحبكم وما غوا وما ينتقان الهوای والهو یوها ده نبی علیہ السلام وحیدا او دا خبره گئی چې د تجلیه هراء او وحی محمدی صلی الله علیه و یعنی قران دنیا کې سر نتایج پیدا کړل سين انقلاب راواز اول سردا خبرم کئي چې د نبي عليه سلام دا ارشادات دا وحیدا او مکی والا طویس تا خبرې خبر زنیات و تخمینات تی اسے خبری ساس و عقیده خبر زنیات و تخمینات تی او رستو یا فرایتم اللہ تول عوضہ وَمَنَاتِ الثَّالِثَةِ الْأُخْرَى عَلَكُمْ تَذَكَّرُوا وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذَنْ قِسْمَةٌ زِيزَا إِنَّ هِيَ إِلَى السَّمَاءِ صُمَّتٌ مَّا تُمَاعَاكُمْ أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ يَتَبَيَّنُ إِلَّا الزَّن وَمَا تَأْخَذُهُ الْأَنفُسُ دَغَا إِلَّا الزَّنِيَاتُ وَمَا تَأْخَذُهُ الْأَنفُسُ أَسِي تَخْمِينَاتُ أَوْ نو دا مون نه رکوګانو کې دی اول رکو کې خو دغه خبره ای چیر شادات نبوی وحی الہی او استاسو موتقدات او خبره زنیات په دې دو مروکو کې نبی اله سلام او دای توي چې دا اسیم زونيات په اړه یې مساده مالهم به منه علم یتبیون الا زون نو فعر ذمن تولا عن ذکرنا پروي مساده ذلک مبلوه من العلم او درېمر وکږي چې دیوا د دې خپلو اعمالو جزاء عمومی لا کاو ګورا اذیان سمودیان قوم دنوه له سلام ایم جزاء مندلې وانه اهلك عاد الاولى و ثمود فما ابقا وقوم نوهم من قبل انهم كانوا هم ازلم واطغى والمعطفقه اهوا دایغته ان جام بده خلکو مشه قمر لديكم دو خبره کئ یو خبره دا کوي چې دا قران په شکل کې دا الله کم پیغام راغلی دی نو دا حکمته بالغه دی حکمت بالغه فما تغني النظور دا حکمت بالغه او دویم په دې صورت کې رفع د استبعاد قیامت استبعاد بعید غنل قران حکمت بالغه ده او رفض استبعاد قیامت چه دا قیامت بعید از اقل ندی دا مطلب دا دیرات لیل بعید از اقل ندی رفض استبعاد قیامت سنگا و اقتربت سات و القمر و انیرو آیتن یوریزو و یقولو سحر مستمر اقتربت سات قیامت نیز دلیل به سره دلیل عجیب ویل وی وان شق القمر سپومر دو ټوټه شو قیامت سین دی اصل کی نوم دی عالم دا برهمه او د ټوټ پټ عالم کې به ټوټ پټ راشي درهم برهم بش د قیامت دی. قیامت سه دا نظام و سسٹم خراب ایدل، روان ایدل درهم برهم که کی ایدل که امد دقی دا کم نظام د الله روان دے کنک د دنیا دا یو منظم سسٹم او نظام دے فاتح, فاتح کنو بیلی الحمدللہ آغا آتا اصولو سلور خدا پرسته ای که اولن سو مربوط نظام داسه سیستمو او نظام د چپدی کې زړه بر فتور نشي یو منټ سیکنډ دا نظام اخو دي خوا کیږي نه پورا پخپل وخت نظام روان ده نو دا مربوط نظام ده قیامت څه شي پدې سیستم نظام کې چې دا کم بیلنس ده دا بیلنس هر شی په یو خاص انداز روان ده د بیلانس دا بیلانس با جديد اصطلاح کې ديبه دا د ډিস্টারب شي په دې نظام کې به خلل پیدا شي خلل بسي دا وګره الله دا هم په سمربود کړي دی مربوط کولو ډېره خبرې دی ساينس په اعتبارم یو په کې دا دی کې کشش سقل پیدا کړي دی په پېټرل نظام کې د اشیاء کې دا یو کشش دی او هغه کشش هر یو کې کشش د شیان تر اگای نو دا کشش د وجې نه د امرا خپل کوي هم را خپل کوي نو بزې ولاړي تاسو میکنا 30 تک دی میکنا 30 چې کلا کلا یو شان تر په د میګنټ داسې مخامخ که نه نو یو کې طاقت ته میخ پروت ته که طاقت دا مقناطیس پا بنیاد نشتا دا, دا مقناطیس پا نسبت نا زن تراکایی طاقت دا کشتا اگه نشت اراکایی زن او کل چه دا مقناطیس مقناطیس تا مخامخ که نا دا یو بل نتختی خیالی دسیزی اغا بیلنس ته پا که دی نظام کم داسره نور ده سپومه ده دوارو کشش ده نو دراخ کلو پزیس دے جدا دیو بن دا سی والا دا کم فورس دے کنا دا کشش او طاقت قوت دا دے قیامت کی ختم شی نو بابا یو بل زنت را کہ درس ایک لو ایکسیڈنٹ او دا ما کا وے نو قیامت اصل کی سیندی سی وی دا غسانس طرف تے اشارہ نو قیامت نوم دے دا نظام س درہم برہم کی دو اور کشش وت اللہ راکائی نا بیلنس با ختمیش نو بل سر و ټکر وشدس نو قیامت نو وی رف است بعد دا عقل نه خلاف نه د وی وی اقتربت الساعه قیامت خرازی سنگ دا منظم نظام کی وی وان شقل قمر شروع شویل وان شقل قمر دا شق قمر دا سره ده نظام, ده نظام یو غټ رکن دینظام کې رکنونه دي کنه نظام شمسي ده په دینظامي شمسي کې نور جدا ده اسومه جدا ده زمکه ماګه جدا ده د پکې جدا جدا ارکان دی از یو رکن ده اسومه بل رکن نورې بل رکن نو دا خي مربوط نظام او سیستم ده او قیامت وی دی کې دره دا درهم برهم کې دلو دا مربوط نظام ختمې دلی دل نو د دغه عالم <سؤال> یو غټ رکن چې اغا قمر دی نو وان شق القمر پیدا تغیرات شروع شه څه تغیر شروع شه د ټوټه شو کنه دا دو ټوټه کې دل دا د دې دلیل چې یو عظیم رکن کې ها تغیر راغ نو په دې عالم کې هم سره راځي تغیر راځي دا دلیل کا شروع شوه دا د نبی رسول الله مو انا وساعت که هاتین کړه نو د پیغمبر شق القمر کېدل د دې دلیل دی چې نظام کې ورو ورو او ټوټ فوټه شروع کی کمر کې ټوټ فوټ راغې او دا یو رکن اعظم دی نو رکن اعظم کې ټوټ فوټ مطلب دا پټول عالم کې برابر شي داول د دا قیامت اصل کې دلیل مو د تبایو د نظام د ختمېدو نو برحال په صورت کې دقد و خبري یو دا قران دا الله دا پیغام چې په شکل دا قرآن راغله دا حکمت بالغه ده او دم رفد استباد قیامت قیامت بعید از عقل نه ده دا برازي زکه چې وان شق القمر او رکن اعظم کې تغییر راغله ده په ټول عالم کې برازي په دیول ورو کوکه با رفد استباد قیامت او سرا د قرآن حکمت بالغه کې دو تذکره حکمتن بالغه او تذکیر بی ایام اللہ ایام اللہ با بیان کی وخوانو قیامت نو من لے کتاب نو من لے تبایشو کذبت قبلهم قونوحن پا کذبو عابدنا وقالو مجنون وزدجر نو الله پی عذاب بیاراوز دارن کذبت عادن عادیان نو دا دانو سمودیانو دنو علي سلام قوم د تشکر ویایم الله او صورت کې بار بار د قران تذکر به کوي چې ولقد یسرنا القران للذکر فهل من مدکر د الله غدا کتاب چې حکمته بالغه د غیته ترغیب دی بار بار اشاره دی ته چې د دغه عذابونو نو د قیامت دا حول ناکینا دا بچکی دو زرید آده چی لقد یسرنا القرآن علی ذکر نو په حل من مدد کر دو امرو کوکی هم تذکیر بی ایام اللہ دے تقسیم کرده سمودیانو تذکیر کئی کذبت سمودو بین نظر سمودیان میں متباکڑا دارن کذبت قوم علوتین بین نظر د علیہ السلام قوم نو دره مرکو که بیاهم او مغا تسکیر بی ایام اللہ اے دو فرعونیانو حلاکت ولقد جا آلا فرعون النظر قذبو بی آیاتنا کلی ها فاخذنا هم اخس عزیز مقتدر ایم منیول او تبا مکڑا نو تسکیر بی ایام اللہ پده سورت کی چلی بس بس